comunisti della capitale 10 e 30 in punto all'ora di questo lunedì 7 marzo 2011 qualche minuto di ritardo rispetto a quanto avevamo annunciato ma adesso siamo pronti per cominciare la puntata di Radio Uskadi. la musica, la storia, la politica, la cultura dal Paese Basco e non solo in onda ogni lunedì mattina sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa. Quest'oggi non solo, non solo perché per una settimana ci asterremo dal Paese basco e dall'Irlanda e dallo Stato spagnolo, insomma da tutti quei contesti che di solito analizziamo nel corso della trasmissione, perché per una settimana insomma, non ci sono grandi aggiornamenti da dare. Le pese basco ci sono state due retate che hanno provocato eh, una decina di arresti e almeno un caso di tortura ma insomma purtroppo siamo nel campo della eh, più bieca normalità e quindi di questi eh, temi parleremo eh, lunedì prossimo ci sarà tempo a fine della trasmissione per un breve ricordo di una, della mattanza di eh, Gasteiz del marzo del 1975 quando la polizia eh, nazionale uccise cinque eh, lavoratori in sciopero Quest'oggi invece come ci uh, riproponevamo ormai da uh, qualche settimana parleremo di uh, Alto Adige. La scusa ci è stata fornita da una serie di avvenimenti di, di cronaca, soprattutto di uh, cronaca uh, politica degli ultimi tempi, di cui abbiamo anche, cui abbiamo anche accennato uh, brevemente nel corso delle uh, trasmissioni. Eh, prima le eh, dichiarazioni di Dumbaldir, del uh, presidente della provincia autonoma di Bolzano in merito ai uh, festeggiamenti per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. Vi ricordate tutta quella polemica sui festeggiamenti che non dovevano essere fatti perché si perdeva un giorno di lavoro e quindi milioni di euro. Eh, poi eh, subito dopo si è scoperto che eh, il ministro Maroni ha bruciato 250 milioni di euro per fare Ehm, per non accorpare il referendum ma con le elezioni amministrative e quindi chi si è visto si è visto, insomma, eh, a parte questo. Lombardier ehm, aveva eh, annunciato aveva detto pubblicamente eh, per noi l'anniversario Unità d'Italia non è una festa perché noi non abbiamo oh, deciso eh, di nostra sponte di partecipare allo Stato Italiano siamo stati annessi conquistati annessi nel uh, 1918 uh, per cui non uh, insomma va bene così perché eh, le cose non si possono cambiare però non chiedeteci di um, di festeggiare e eh, quelle dichiarazioni sono state salutate da un silenzio assordante della classe politica italiana che su questo non ha molto da dire né può dire molto. Il Presidente della Repubblica molto più tardi ha commentato Brevemente quelle dichiarazioni in maniera abbastanza uh, formale uh, a dire il vero e abbastanza uh, retorica. C'è stata quella vicenda. Uh, poi ci sono state altre eh, vicende perché eh, i uh, deputati della e Foss il uh, partito che eh, governa la provincia autonoma di, eh, di Bolzano e eh, nel corso della sfiducia personale al ministro Bondi eh, sono stati contattati da Bondi stesso, insomma da esponenti del governo, per non votare la sfiducia. E, ehm, in effetti i deputati della Sotteria e Fosparti si sono astenuti, che cosa hanno chiesto in cambio però e eh, gli è stato concesso. Eh, Hanno chiesto che eh, il ministro dei beni culturali eh, Sandro Bondi si eh, impegnasse ufficialmente in un accordo per la storicizzazione, eh, fra virgolette si chiama così, dei monumenti fascisti in Alto Adige. Eh, insomma, uh, qual è la, la vicenda per uscire fuori un po' dal burocratese? In Alto Adige ci sono tutta una serie di uh, monumenti eh, costruiti durante il fascismo monumenti che sostanzialmente esaltano la conquista eh, italiana dell'Alto Adige monumenti che eh, nella stragrande maggioranza dei casi non sono mai stati abbattuti anzi stanno lì in uh, bella mostra eh, con la scusa che fanno parte del patrimonio culturale dell'Alto dell Adige e, mh, contro questi monumenti c'è sempre stata una uh, enorme mobilitazione da parte della popolazione di lingua tedesca e adesso oh, come contropartita per l'astensione sulla mozione di sfiducia personale a Bondi, Bondi ha dovuto concedere, diciamo, questo accordo di storicizzazione che sostanzialmente significa che eh, questi eh, monumenti verranno, o se non distrutti bonificati e contro questa decisione si sono oh, schierati i eh, gli amici di, di Casa Pound eh, che da bravi italiani nazionalisti in questi mesi non hanno detto un H in merito alle tentazioni secessioniste della Lega, eh, nulla di nulla, eh, anche perché altrimenti chi, eh, diciamo, i loro padrini politici si sarebbero, eh, se la sarebbero un pochino presa male. Su questa vicenda invece si sono dati molto da fare. Sabato scorso c'è stata anche una manifestazione nazionale eh, indetta da uh, Casa Pound a Bolzano per rimarcare l'italianità uh, della città, insomma, per essere fascisti del, del terzo millennio sono, sembrano decisamente, uh, come dire, un po' uh, obsoleti. Comunque, al di là uh, di queste stupidaggini, perché insomma, che uh, Casa Pound da quando o Repubblica ha smesso di inserire articoli nella pagina culturale sulle eh, presunte iniziative che si fanno, a mostrato il suo vero volto che è il volto che hanno uh, da sempre i, uh, i fascisti. Eh, al di là di, uh, di queste eh, butad ci sembrava uh, interessante eh, fare... Insomma nel corso, molto sinteticamente, perché stiamo parlando di una trasmissione che dura eh, neanche un'ora, un un'oretta scarsa, un piccolo oh, quadro storico oh, della um, vicenda altuatesina o sul tirolese che dir si voglia, all'interno dello Stato italiano, quindi dal 1919 fino ad oggi. Una vicenda che ci sembra storicamente molto interessante perché è la storia di un... Eh, di un territorio che viene conquistato da un altro stato, un territorio dove si parla una lingua differente da quella dello stato conquistatore ed è quindi la uh, storia di una uh, minoranza linguistica che eh, subisce eh, una uh, pesante repressione nel corso di eh, decine e decine di anni eh, e eh, dà vita a un grosso problema politico, grosso problema politico che a un certo punto oh, nel secondo dopoguerra eh, si dà la vita addirittura a episodi di vera e propria lotta armata. E' eh, un conflitto politico che eh, verrà risolto, almeno parzialmente, con una risposta di tipo politico, quindi con la eh, concessione di una larga autonomia cosa che eh, potrebbe essere in qualche maniera di eh, esempio anche per altre eh, vicende che siamo soliti eh, raccontare a, a quest'ora da a questa emittente eh, per cui una um, breve trasmissione di storia, di storia dell'Alto Adige o, o del, di storia del Sud, uh, sud Tirolo eh, che andrà a cominciare fra brevissimo Nadie me conoce, yo muevo los hilos, Arú, soy el que controla todos los destinos. Alas pradas, guardaespaldas, defendiendo mis principios, mis privilegios. vienen a mi iglesia hasta los obispos parlamentos periodistas son mis putas que servir Io resucito la conciencia la doy cuerda a correr e allora questa storia la storia del dell'Alto Adige del Sud Tirolo definizioni che risalgono o, al termine della prima guerra mondiale perché prima non non esistevano eh, questa storia comincia il 24 maggio del 1915, quando il re eh, Vittorio Emanuele... Ehm... Eh, terzo oh, dichiara guerra eh, all'Austria-Ungheria, nonostante eh, il Parlamento si fosse dichiarato contrario, nonostante l'opinione pubblica fosse eh, contraria in maniera maggioritaria all'entrata in guerra. L'Italia entra in guerra e nonostante eh, la stessa Austria-Ungheria si fosse dichiarata disposta a una cessione della maggior parte dei territori che eh, l'Italia rivendicava. L'Italia entra in guerra dunque il 24 maggio 1915 per piantare il tricolore d'Italia sui termini sacri che la natura pose ai confini della patria nostra. Dopo tre anni di uh, massacri indicibili eh, l'Italia esce eh, vincitrice mh, non tanto per meriti militari quanto per far parte della uh, coalizione eh, vincitrice della grande guerra, quella um, al cui interno c'erano la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America. In base al Trattato di Londra, quello che veniva definito territorio cisalpino, ovvero sia le circoscrizioni grossomodo di Trento e Bolzano, vengono occupate dal Regno d'Italia in previsione di una nessione successiva. Eh, il uh, territorio, il confine di, italiano quindi veniva a coincidere con lo spartiacque delle Alpi, anzi anche a superarlo in uh, piccola uh, misura. Ma superava decisamente l'area culturale e linguistica italiana, come invece richiedevano le antiche aspirazioni risorgimentali. Perché, eh, come dire, l'aspirazione eh, risorgimentale italiana era quella di eh, unire sotto la stessa eh, corona e eh, sotto lo stesso stato tutte le eh, popolazioni di lingua italiana al termine della prima guerra mondiale invece entrano a far parte dello Stato italiano anche eh, popolazioni che eh, non parlavano oh, l'italiano popolazioni di lingua tedesca e ad est anche eh, popolazioni di lingua eh, slovena e eh, croata Il territorio viene annesso nell'ottobre del uh, 1920 e uh, quello che un tempo uh, era il Tirolo Cisalpino viene incluso nel governatorato militare della Venezia Tridentina, ridenominato Alto Adige e eh, che sarà poi costituito in provincia nel 1926. E la popolazione altoatesina prima della guerra era a stragrande maggioranza di lingua eh, tedesca. Gli studi più approfonditi parlano di una percentuale non eh, inferiore al 3% e non superiore al 10% di eh, cittadine e cittadini di eh, lingua eh, italiana per capirci quindi una uh, popolazione decisamente eh, all'oglotta ehm, uh, nel dicembre del 19 il re vittorio emanuele dichiara il pieno rispetto delle autonomie e delle eh, tradizioni locali vengono mantenute le scuole tedesche le istituzioni e le eh, associazioni e si arriva alle prime elezioni parlamentari a cui uh, partecipano anche gli abitanti altoatesini e, um, uh, i uh, partiti uh, tedeschi, e la Tiroler Volkspartei e, e la uh, Deutsche Freilich Partei della uh, pronuncia uh, terrificante ottengono uh, circa il uh, 90% dei voti, il, uh, la restante parte, il 10% uh, viene uh, preso dal uh, partito socialdemocratico sempre di uh, lingua tedesca Dunque così vanno le elezioni del 1921 alla vigilia della presa del potere da parte di Benito Mussolini che sarebbe avvenuta un anno dopo. E, ehm, le trattative, affinché la, la, l'Alto Adige potesse avere un'ampia autonomia, furono immediatamente contrastate da gruppi eh, nazionalistici italiani. A capo di questi gruppi si pose il ah, famigerato oh, Ettore eh, Tolomei, ma non fu il solo. Quasi immediatamente... E i gruppi nazionalisti italiani si batterono per la cancellazione della cultura tirolese tedesca dei nuovi territori, territori anche e soprattutto con la uh, violenza. Il uh, primo episodio violento, quello più grave, si verificò il 24 aprile del 1900. Uh, 21 poco prima delle elezioni quando uno squadrone fascista agli ordini di Achille Starace assaltò con armi da fuoco e bombe a mano un corteo di cittadini di lingua tedesca che sfilava a, a Bolzano 45 persone eh, furono oh, ferite e eh, rimase ucciso un uh, maestro elementare di uh, Marlengun giorno uh, ricordato uh, da allora come la domenica di uh, sangue. E, mh, più tardi, il 4 ottobre del 1922, gli squadristi fascisti, prima della marcia su Roma, occuparono il municipio di Bolzano costringendo alle dimissioni il sindaco Julius Peratoner e il consiglio che erano stati liberamente eletti dalla uh, cittadinanza. Dopo la presa del potere eh, dei fascisti, da parte dei fascisti avvenuta il 28 ottobre del uh, 1922, l'Alto Adige germanofono fu sottoposto a una politica di italianizzazione forzata che adesso andremo a vedere come si svolse. Yeah, yeah, yeah ga no gaan L'italianizzazione dell'Alto um, Adige fu teorizzata e uh, proclamata il uh, 15 luglio del 1923 nel Teatro uh, Civico di uh, Bolzano da parte di, uh, del famigerato Ettore Tolomei di cui uh, raccontavamo uh, poc'anzi. Eh, quel giorno Ettore Tolomei rese pubblico con l'avallo ovviamente del regime fascista il suo programma ultranazionalista che prese il nome da, da lui stesso programma di Tolomei di, di assimilazione e italianizzazione dell'Alto Adige e, come si estrinsecò questo programma? Attraverso L'abolizione dell'impiego uh, del nome geografico Tirolo, per cui non si poteva più parlare di Tirolo ma di eh, Alto Adige, l'abolizione e la sostituzione della uh, toponomastica tedesca e eh, latina, eh, l'italianizzazione, viene proposta addirittura uh, l'italianizzazione di uh, tutti i cognomi uh, tedeschi oltre ovviamente alla rimozione dei monumenti e delle targhe che ricordavano il uh, passato eh, austriaco del Alto Adige. Eh, la, stampa, eh, doveva, la stampa sarebbe stata italianizzata, ci sarebbe stata la censura di tutti i giornali di lingua tedesca, ad eccezione di un uh, giornale fondato da poco, l'Alpenzeitung, di eh, evidente eh, ispirazione. E fascista eh, prevedeva il programma di Tolomei la soppressione di tutte le banche gli istituti economici e di credito di lingua eh, tedesca e eh, l'abolizione della cosiddetta legge sul eh, maso chiuso una uh, istituzione eh, rurale ancestrale presente peraltro non solo in Alto Adige ma in diversi eh, luoghi eh, alpini Per uh, permettere l'arrivo di uh, coloni di lingua italiana. L'amministrazione pubblica doveva essere in mani italiane, a questo scopo Tolomei suggeriva il licenziamento dei dipendenti tedeschi e la loro uh, sostituzione, poi ovviamente l'insediamento di podestà fascisti, di segretari comunali italofoni, eh, la costituzione di una provincia unica di uh, Trento e Bolzano, uh, l'instaurazione di un forte contingente di uh, carabinieri e um, ovviamente eh, l'adozione dell'italiano uh, come eh, lingua unica e l'italianizzazione eh, della uh, scuola. Il programma di italianizzazione dell'Alto Adige fu oh, adottato eh, all'unanimità uh, dal Gran Consiglio del Fascismo, non fu attuato fino in fondo perché eh, per esempio nel 1926 si sarebbero create le due province di Trento e Bolzano e quindi non la provincia unica auspicata da Tolomei. ma uh, per uh, il resto insomma, il programma venne seguito abbastanza fedelmente. Qua qua! Qua qua qua! Qua qua qua La de mama te de nacional este de funcionar lo queda lo queda lo queda lo queda lo queda lo queda lo queda lo queda lo lo queda lo a 40 pavos la relinchia Mi hijo, garantijo, si esto es vivir en serio, preferimos hacer el viejo. Quindi quello che si apriva per la uh, popolazione altatesina era ovviamente un uh, periodo di uh, pesante violenza e repressione, così come avveniva in tutta la penisola. Qui c'era il <coughs> di più del, uh, della repressione anche eh, culturale e eh, linguistica, perché una popolazione in stragrande maggioranza di lingua e cultura tedesca veniva uh, costretta all'abbandono della propria eh, lingua eh, madre. E, mh, in uh, Alto Adige quindi fu salutato con uh, molto entusiasmo Il, um, verso la fine degli anni 30, l'avvicinamento fra uh, Hitler e uh, Mussolini e l'annessione dell'Austria al uh, Terzo Reich. Uh, speravano in molti che uh, tutto ciò avrebbe significato in qualche modo il passaggio dell'Alto Adige all'Austria che a sua volta era stata annessa alla, uh, alla Germania, al Reich Germanico e uh, quindi la uh, fine delle, uh, della politica. Uh, repressiva nei confronti della popolazione di uh, lingua uh, tedesca. E le speranze andarono rapidamente deluse. Il, uh, nel giugno del 1939, infatti, un accordo fra il regime nazista italiano e quel, il regime nazista tedesco e quello fascista uh, italiano, che per motivi <ride> differenti erano interessati a entrambi due, <coughs> Ad allontanare eh, la maggior, il maggior numero possibile di cittadini e cittadini tedeschi dalla zona, portò al ehm, cosiddetto accordo sulle opzioni che eh, sarebbe stato formalizzato oh, qualche mese eh, più tardi. In pratica, il governo italiano e quello tedesco concedevano ai eh, sud Tirolesi eh, o altesini che dir si voglia due opzioni. Eh, o, o potevano rimanere eh, dentro i confini italiani, accettando però l'italianizzazione eh, forzata, oppure trasferirsi in eh, Germania, ma non nel, nel Tirolo del Nord, diciamo, o, o in Austria, ma eh, nei eh, territori più oh, lontani, quelli lungo la eh, frontiera eh, orientale del, del Reich dove servivano coloni e all'occorrenza soldati, e qui allora avrebbero eh, potuto eh, mantenere la propria eh, lingua e eh, la propria eh, cultura. Eh, alcuni eh, scelsero di eh, rimanere in Italia, altri di eh, emigrare in eh, Germania, La uh, maggioranza poi di uh, quelli che si trasferirono in uh, Germania ritornò in, uh, in Italia, nel territorio altatesino uh, italiano, dopo la Seconda Guerra Mondiale. En toen, naast nos conocemos bien, lo podéis intentar, te los laten is en tu superioridad, provincia de E quindi siamo arrivati al 1939, eh, scoppia la seconda guerra mondiale, succede quello che eh, succede. Dopo l'8 settembre del uh, 1943, quindi dopo eh, l'armistizio, oh, l'Alto Adige viene occupato nel giro di uh, due soli giorni eh, dai nazisti eh, nell'ambito della uh, cosiddetta eh, operazione eh, Alarico ehm, insieme alle eh, province di eh, Trento e eh, Belluno. Eh, nel corso del periodo dell'occupazione nazista che dura eh, due, due anni scarsi il gruppo linguistico eh, italiano subisce gravi contraccolpi, le autorità amministrative eh, italiane vengono sostituite da elementi tedeschi fedeli al Reich, viene ehm, soppresso, viene soppressa la stampa eh, italiana e ehm, anche eh, l'unica emittente italiana radio. Eh, I militari altatesini di, di lingua tedesca vengono fatti confluire nella Wehrmacht i giovani abili vengono reclutati forzatamente, pur se non mancano come del resto eh, altrove volontari che collaborano alle persecuzioni contro gli ebrei. La più eh, famigerata fu quella nei confronti della uh, comunità uh, ebraica di uh, Merano. E a Bolzano sorge anche un campo di uh, transito attraverso il quale passano migliaia di vittime destinate ai campi di uh, sterminio. Nel corso dell'occupazione uh, eh, nazista dell'Alto Adige là uh, non mancano eh, non manca ovviamente la uh, resistenza che è eh, rappresentata sia dal uh, CNL, dal Comitato Nazionale di uh, Liberazione, sia uh, dal Andreas um, eh, Hofer uh, Bund, ehm, che, eh, viene, ehm, formazione che viene perseguitata dai eh, nazisti in quanto oh, ritenuta uh, traditrice. Eh, insomma, da un lato la, uh, la resistenza repubblicana laica e di sinistra e dall'altra una uh, resistenza di ambito sostanzialmente eh, cattolico. Il 25 maggio del 1945 poi eh, l'Alto Adige viene eh, definitivamente occupato. Il 25 del 45, Adige viene eh, definitivamente occupato dagli alleati. and that i stay out se empezar E quindi giungiamo al, al dopoguerra, gli anni del dopoguerra sono anni molto confusi e molto problematici. Molti eh, in Alto Adige speravano in un uh, ritorno finale del territorio all'Austria, ma uh, questo si rivela abbastanza rapidamente una uh, chimera. Uh, L'Italia aveva già perso molti territori, in particolar modo ad est, uh, l'intera Istria per uh, dire, la, la Dalmazia, parte della, della Venezia Giulia. L'Austria era un paese eh, privo di sovranità, eh, sotto occupazione eh, quadripartita, era peraltro il paese che aveva dato i Natali ad Adolf Hitler e quindi si trovava in una posizione internazionale di eh, assoluta eh, minorità. Eh, L'Unione Sovietica dal canto suo si eh, opponeva violentemente a qualsiasi processo potesse favorire in Alto Adige e altrove eh, una ricompattazione di eh, territori tedeschi e di popolazione di lingua tedesca, quindi eh, per forza di cose i eh, territori eh, altadesini dovevano oh, rimanere italiani a condizione, dissero gli alleati, che, si, eh, che venissero rispettate le eh, minoranze eh, tedesche. E, mh, ci fu un accordo mh, stipulato dal Cile De Gasperi e dal ministro degli Esteri austriaco eh, in cui eh, venne prevista la uh, possibilità del uh, rientro in alto adige dei cittadini e delle cittadine altoatesine eh, che avevano optato per trasferirsi in Germania negli anni prima della guerra e che non si erano compromessi in maniera particolarmente grave eh, con il uh, regime eh, nazista. E, mh, tutto ciò in una uh, all'interno di una situazione di eh, estrema eh, confusione la cittadinanza degli altatesini in questi anni era ancora incerta eh, L'80% della popolazione per dire che aveva optato per trasferirsi in Germania negli anni precedenti era considerata eh, tedesca senza cittadinanza cosa che eh, portò alla disperazione molte cittadine e cittadini dell'Alto Adige ma portò a, um, a far sì eh, che eh, l'Alto Adige proprio per la Confusione che eh, regnava e eh, per essere presente l'unico territorio di lingua tedesca non eh, occupato militarmente eh, divenisse una tappa obbligata sulla via di fuga per eh, molti nazisti che eh, in effetti in parecchi transitarono eh, per eh, l'alto adige ricevendo oh, spesso ospitalità eh, da eh, ecclesiastici di eh, vario livello spesso alto e molto alto e eh, da dove poi ehm, poterono continuare Il loro viaggio di solito o verso eh, l'America Latina o verso il Medio Oriente che eh, furono i eh, luoghi principali di asilo per eh, i eh, nazisti in fuga dalla Germania dopo il 1945. Qualche nazista poi riuscì a trasferirsi invece negli Stati Uniti d'America dove fece una brillante eh, carriera come scienziato, come ha detto militare, ma questa è un'altra storia come dice qualcuno. E allora, l'accordo fra uh, De Gasper e il ministro austriaco Gruber um, prevedeva a questo punto una forte autonomia per il solo oh, alto adige. E il uh, primo articolo di questo accordo recitava che eh, gli abitanti di lingua tedesca della provincia di uh, Bolzano ehm, godranno di complete uguaglianze di e diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana. Nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale Ed economico del gruppo di lingua tedesca. La parola eh, razza e l'aggettivo razziale non erano più utilizzate a partire dal 1945, vennero immediatamente sostituiti dal termine etnia e dall'aggettivo etnico, che hanno lo stesso identico significato, ma vuol dire sono eh, politicamente eh, più spendibili. Visto però che eh, c'era il problema di creare una regione a maggioranza eh, tedesca, si decise di estendere questo quadro di autonomia anche al eh, Trentino e in questo ebbe eh, ovviamente importanza anche il fatto che chi firmava gli accordi per, il, ehm, per lo Stato italiano era il Cide De Gasperi che era eh, nativo proprio di uh, Trento. Il primo statuto speciale firmato nel 1948 concedeva ampi poteri legislativi, amministrativi e finanziari quindi alla regione Trentino-Alto Adige dove gli italiani erano maggioranza perché era l'insieme del Trentino e dell'Alto Adige. E veniva sancito il bilinguismo, istituite scuole in lingua tedesca, introdotta la toponomastica uh, bilingue. E, eh, in uh, tutto ciò poi venne eh, ripresa la linea fortificata del uh, Vallo Alpino in Alto Adige che dopo essere stata abbandonata praticamente dopo la Prima Guerra Mondiale eh, trovò um, nuovamente eh, fortuna visto che il quadro uh, internazionale eh, della fine degli anni 40 prevedeva ancora uh, rischi a est per l'Italia, rischi questa volta derivanti dalla uh, presenza delle eh, nazioni facenti parte dell'all'epoca patto di Varsavia. <totiposanica> Il uh, trattato relativo all'autonomia però fu ritenuto uh, insufficiente, insoddisfacente dalla gran parte degli altatesini di lingua uh, tedesca che uh, mal digerirono nel secondo dopoguerra. Uh, intanto uh, le uh, politiche mh, di immigrazione uh, Sostanzialmente forzata uh, in uh, Alto Adige eh, da parte di uh, persone provenienti dalle aree più o meno sviluppate dell'Italia del Nord, in particolar modo uh, dal uh, Veneto. Eh, che erano attirate dal uh, processo di industrializzazione nella uh, regione eh, poi ovviamente eh, c'erano molte lamentele relative alla presenza maggioritaria uh, di italiani nelle pubbliche amministrazioni eh, rispetto soprattutto al centralismo oh, regionale eh, la prima grande eh, manifestazione così, autonomista è del 57 oltre 35.000 persone che si radunano in una piccola località uh, del eh, Alto A Adige, una uh, dimostrazione organizzata dalla Sud Tirole for Spartain all'insegna del motto Los von Trent via da Trento, uh, che sostituiva il uh, precedente eh, Los von Rom via da Roma. Um, con questa manifestazione, sostanzialmente, la Parte più moderata della, della politica altuatesina della Sottorial Force Parti rinunciava alla, al sogno della secessione per, una, uh, per la richiesta di una maggiore autonomia, ma non ci furono uh, soltanto oh, dimostrazioni e pacifiche, eh, ci, fu anche, ci furono anche episodi di vera e propria uh, lotta armata che andarono avanti per uh, parecchio tempo. E, è la storia del uh, cosiddetto uh, Comitato per la Liberazione del Sud Tirolo come mierda vita vidata. come mierda contentata come mierda deliziosa come mierda E allora, il Comitato per la Liberazione del Sud di cui non vi dico la sigla tedesca perché almeno per chi vi parla è di eh, molto difficile eh, pronuncia, cominciò le eh, sue attività eh, intorno alla eh, metà eh, degli anni eh, '50. Eh, sostanzialmente, un'attività inizialmente circoscritta alla uh, propaganda anti-italiana alla distribuzione eh, di uh, volantini uh, secessionisti intorno alla fine degli anni 50 però il gruppo cominciò a procurarsi materiale esplosivo e uh, si rifornì poi di armamenti bellici dandosi anche una vera e propria uh, struttura territoriale fra i membri dell'organizzazione, i cittadini italiani altatesini di lingua tedesca ma anche austriaci e qualcuno uh, proveniente eh, dalla uh, germania e mh, la uh, le richieste eh, del eh, BAS del <coughs> Del, uh, del base del Comitato per la Liberazione del Sud-Tirolo erano evidenti, ovvero sia la, uh, la secessione dal, dall'Italia, la fine delle uh, politiche uh, italianiste, chiamiamole così, in alto Adige e la, uh, il ricongiungimento con... La uh, madrepatria. E le attività militari furono anche di una certa uh, rilevanza uh, dall'esplosione del uh, monumento equestre al genio del fascismo um, eretto nel 1938. Eh, esplosione che ebbe luogo nel 1961, nel gennaio 1961 eh, a Ponte eh, Gardena eh, fino alla, um, alla distruzione della casa di Ettore Tolomei, l'idiatore della fascistizzazione, dell'italianizzazione del eh, Alto Adige. Poi la cosiddetta Notte dei Fuochi del giugno del 61, quando furono fatti saltare 42 tralicci eh, dell'Alta eh, tensione e ehm, ci furono anche ehm, attentati che eh, provocarono uh, diverse eh, morti nonostante eh, la uh, direttiva iniziale posta dai, dalla dirigenza dell'organizzazione di eh, evitare eh, vittime eh, umane. E, fra um, questi alcuni eh, carabinieri e eh, alcuni eh, militari. Tutto ciò stiamo parlando eh, degli anni che vanno grosso modo dal um, 61 fino al uh, 1967. La uh, reazione delle forze dell'ordine e dei servizi segreti italiani non si uh, sarebbe fatta attendere eh, più, oh, più di tanto, mh, le, mh, la polizia, i carabinieri e la guardia di finanza eh, sarebbero intervenuti già eh, a partire eh, dalla uh, metà del 1961. Il, nel gennaio del 1962 muore in carcere un uh, membro del comitato con ogni uh, probabilità in seguito alle uh, torture. Eh, riportate eh, per uh, per tramite di uh, dieci carabinieri che sarebbero finiti sul banco dell'accusa otto prosciolti e, e due amnistiati insomma come eh, sempre eh, succede in um, italia e la, mh, le attività di mh, di questa formazione armata uh, sarebbero sostanzialmente mh, e si sarebbero chiuse eh, verso la fine degli anni eh, 60. La uh, vicenda poi si sarebbe chiusa uh, definitivamente con uh, la um, grazia che eh, il Presidente della Repubblica uh, Italiano Ha um, combinato nei confronti degli ultimi um, rappresentanti di uh, questo uh, movimento nell'anno uh, di grazia 2007. Anche in, seguito, anche in seguito a mh, questa uh, vicenda di, di lotta armata, di cui peraltro si parla, non si parla quasi mai, eh, per tutta una serie di, di ragioni, eh, sia perché eh, ovviamente eh, l'Alto Adige è una terra di eh, lingua e cultura tedesca e quindi bisogna muoversi molto diplomaticamente, eh, non si può trattare i tedeschi come si eh, trattano altri popoli hanno sempre pensato al governo di roma sia sì, anche perché c'era un estrema eh, cattiva coscienza da parte dello stato italiano fatto sta eh, che appunto terminata la vicenda a militare a partire quindi dal Biennio 68-69 su quanto successo in Alto Adige nel corso oh, della decade degli anni 60 non si è più detto nulla eh, e tant'è che quando poi è arrivata la grazia ultima definitiva della Presidenza della Repubblica nel 2007 eh, i molti si erano oh, scordati di, di quanto era accaduto in particolar modo eh, la nostra classe eh, giornalistica che come sempre all'occhio l'occhio abbastanza poco eh, poco pronto Comunque anche in seguito a quanto successo negli anni '60, nel uh, 1972, nel periodo che vede la uh, messa in pratica delle, eh, del regionalismo in Italia, le regioni erano um, previste dalla Costituzione italiana ma uh, affinché venissero messe in pratica ci sono volute eh, 22 anni e passa, eh, per tutta una serie di lunghe ragioni che sarebbe ehm, esagerato elencare adesso ma forse un giorno lo faremo comunque nel 1972 l'Alto Adige finalmente ottiene una uh, amplia autonomia da parte dello Stato italiano è un'autonomia um, amministrativa, uh, giuridica e uh, finanziaria visto che la um, gran parte delle imposte pagate in provincia rimangono nella uh, provincia stessa. Eh, ciò ha fatto sì che um, uh, l'Alto Adige, anche grazie a un'ottima amministrazione locale, eh, diventasse una delle eh, zone eh, più ricche del, del paese, della, del nostro Stato, dell'Italia e um, tutto ciò oh, è andato aumentando con l'entrata in vigore del secondo statuto speciale del Trentino Alto Adige che di fatto ha separato la regione in due province autonome che sono di fatto due mini regioni ovvero sia la provincia autonoma di eh, Trento e la provincia autonoma di eh, Bolzano. Questa è la situazione fino ad oggi quindi una uh, situazione che eh, è riuscita in qualche modo a ricucire tutta una serie di fratture che si erano creati, create dal 1919 eh, ad oggi e che pur con tutte le sue eh, pecche eh, e quella più citata è sicuramente il fatto che eh, in Alto Adige sostanzialmente si dice non c'è un'unica comunità ma c'è una stretta divisione, una, una rigida divisione fra la comunità di lingua italiana e la comunità di lingua tedesca È cosa che è stata spesso citata anche da tante voci progressiste interne alla comunità di, di lingua tedesca ci sono alcune dichiarazioni interessanti eh, da parte dell'alto adesino più conosciuto al mondo eh, che è Reinhold messner su questo tema che purtroppo non abbiamo tempo di eh, leggere fino adesso Insomma, mh, alla fine una, uh, situazione si è, una soluzione si è trovata ed, era una, ed è stata una soluzione politica per un problema che era evidentemente politico, finché eh, si è voluto uh, risolve, cercare di risolvere la vicenda dell'Alto attraverso meccanismi repressivi e eh, polizieschi, tutto ciò non ha fatto altro che portare eh, violenza e repressione in una spirale senza fine, quando a un certo punto anche per ragioni eh, come dire esterne eh, si è cercato si è dovuto cercare si è dovuto trovare una soluzione politica e eh, questa è stata trovata con tutte le eh, difficoltà e eh, i difetti che eh, ci possono essere la uh, situazione è cambiata radicalmente e questo probabilmente può eh, essere in uh, qualche modo, un, um, se non un battistrada, certo, una uh, qualche forma di esempio per altre situazioni che ancora adesso continuano ad essere affrontate soltanto nell'ottica della uh, repressione e, e della uh, violenza. Bene, sono le 11.20 e, e noi abbiamo concluso questa breve storia dell'Alto Adige Sud Tirolo di eh, questa mattina. Eh, così ci sembrava mh, utile fornire qualche dato, insomma, molto frammentario, molto sintetico, troppo sintetico, eh, purtroppo, ma i tempi sono quello che sono. Perché è eh, quella altra una uh, vicenda molto più interessante e da approfondire di, uh, di quello che sembri eh, sia per quanto riguarda l'altra sia per quanto riguarda lo Stato italiano e come lo Stato italiano si è comportato nel corso degli anni nei confronti di uh, popolazioni di lingua e uh, cultura differente da quella uh, ufficiale ma uh, interessante il caso Altadesino anche per uh, come uh, ci si può rapportare adesso uh, partendo da situazioni simili in uh, altre uh, zone uh, se non altro del vecchio continente. Abbiamo detto poi, e così concludiamo, che ehm, la uh, vicenda altadesina in qualche modo si uh, conclude con uh, l'adozione del uh, secondo uh, trattato di... Uh, eh, scusate eh, del secondo statuto speciale del Trentino Alto Adige quindi con la concessione di ulteriore ampia autonomia e la creazione di due eh, province separate province autonome, quella di Trento e quella di Bolzano è anche vero che questa è una vicenda che però si potrebbe riaprire nel eh, momento in cui eh, ci sono for altre forze politiche in, uh, nel nord Italia in particolare che uh, premono sul pedale del uh, federalismo estremo della uh, secessione. È chiaro che uh, in un contesto del genere eh, l'Alto Adige avrebbe molto più diritto di altre eh, regioni eh, del, dell'Italia, del nord Italia, a chiedere un allontanamento dal, um, dallo Stato centrale e bisognerebbe vedere in questo caso come reagirebbero i vicini dell'Alto Adige, quindi la, la regione Veneto, la regione Lombardia, insomma, eh, si, è si è trovata una uh, situazione di equilibrio, uh, è chiaro che se questo equilibrio si va a perdere... Ehm... Può, ci possono essere dei sommovimenti che eh, potrebbero anche dare frutti eh, impensati e eh, impensabili. Staremo eh, a vedere, eh, certo la situazione è molto oh, complessa, è piuttosto arzigogolata, ma proprio per questo forse è eh, interessante da uh, analizzare e eh, comunque eh, ecco i fascisti di tutta italia che se ne vanno a bolzano con la bandierina tricolore in mano a um, urlare che bolzano è italiana ecco è un passato che è davvero triste schifoso squallido che passato per sempre ci eh, auguriamo e di cui eh, quelli di sabato scorso sono gli ultimi epigoni che non fanno altro che ehm, sottolineare la veridicità della frase di Carletto Marx quando eh, diceva che la storia si ripete sempre due volte, la prima è una tragedia, la seconda è una farsa. Ecco sabato abbiamo assistito, speriamo, all'ultima ehm, programmazione in sala della farsa in questione. Allora sono le 11.25, e si chiude qui Radio Euskadi di oggi, l'appuntamento è per la prossima settimana, lunedì prossimo, sempre su 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio di Radio Onda Rossa o attraverso il sito www.ondodarossa.info, sempre intorno alle 10.15, e 10.20 e o giù di lì. Il, mh, la posta elettronica, anche quella è sempre la stessa, Radio Euskadi, Prima di ehm, lasciarci però ehm, un breve ritorno al Paese Basco eh, perché perché è passata da pochi giorni una delle eh, date più tristi per il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori nel Paese Basco, stiamo parlando del 3 marzo. Il 3, marzo, il 3 marzo del 1976 nel corso di un'assemblea di lavoratrici e lavoratori che si teneva um, a Vittoria Gasteis all'interno della uh, cattedrale di, di Vittoria, la um, polizia eh, sparò all'impazzata causando 5 morti e eh, più di 100 feriti è passata alla storia come il massacro di Gasteis quella giornata non eh, ci sono responsabili ovviamente né eh, per quanto riguarda chi ha sparato materialmente né per quanto riguarda chi ha ehm, sovrainteso alle, eh, alla mattanza né per quanto riguarda i mandanti politici ma su questo insomma non ci stupiamo stiamo parlando dello stato spagnolo stato che su questo ha molte eh, analogie con eh, lo Stato eh, italiano eh, quella stessa notte la notte del 3 marzo del 1976 il cantautore eh, catalano eh, Luis Iac mh, compose e, e dedicò A quei morti, a quei feriti, una di quelle che è considerata una delle sue eh, canzoni più belle e anche più oh, emblematiche di quel periodo passato alla storia, come la transizione alla democrazia, transizione che eh, chissà se c'è mai stata, ma a nostro modesto parere. È molto uh, poco. Eh, vi chiudiamo quindi la trasmissione odierna facendovi ascoltare mh, questa bellissima canzone che forse qualcuno poi si eh, ricorderà nella uh, versione eh, dei Cortato ma ce ne stanno veramente a decine e, mh, mh, questa uh, canzone eseguita uh, in un contesto davvero suggestivo voi non potete vedere le immagini ma è qualcosa uh, insomma, che stringe eh, davvero il, il cuore e lo stomaco nella piazza uh, centrale di uh, Vittoria Gasteis un um, concerto tenutosi il, nel marzo del eh, 2006 di fronte a una platea immensa in cui sono presenti anche i familiari, gli amici delle vittime che a un certo punto del concerto cominciano eh, a gridare e il popolo non dimentica, insomma è una cosa eh, piuttosto mh, forte a livello emozionale. Quindi chiudiamo con Luis, Iac che eh, ci racconta le sue eh, campane a morto. Gli no no che por ser la matanza de vittoria de Gasteiz. El primer gran fiasco, el primer gran fracaso de la transición. Para muchos de nosotros no habrá nunca transición acabada hasta que se pida perdón a las víctimas, los amigos de Cuba. Ellos... Los responsables que hoy gobiernan piensan que con el tiempo pasará. En esa canción hay unas palabras y creo que serán ciertas. Les perseguirán nuestras memorias para siempre. Campanadas. De la...